Öm, szavași délutánt kívánunk, jó napot kívánunk mindenkinek. Kedves hallgatók, ez itt a Rádió, benne az Anno Budapest az Önök alakos narrátorával, Panksnodd Miklóssal. a szerkesztő szokás szerint áról Brigitta, Kemény Dani, e, fényesíti a gombokat, és Kovács Zsuzsa várja az Önök telefonjait a 2407953 illetve a 2406953-as telefonszámon. Egy hallgató már, hallgatva azt, hogy mit beszélgettünk itt, törtéit itt a Kács a Feneketlen Tóról, megjegyezte SMS-ben, most szólok, hogy nem mindig látjuk az SMS-t, hogy nagyon sokáig ott volt a Womufe, a világ World Music Festivalja, és színvonalas fellépőkkel, tehát ne feledkezzünk meg erről a helyszínről. Tehát a Feneketlen Tó lesz ma az Annó Budapestben, nagyon, ha megpróbálnám összefoglani a a tú történet. Itt valamikor az 1800-as években még ott agyagbányászat folyt, aztán feltört a víz, és, és hirtelen hát a legendák szerint ott munkások vesztek oda. De minden esetre néhány száz évvel ezelőtt még ott ott valóban csónakáztunk, mint ahogy egy 1931-es cikk is megemlíti. És hogy milyen furcsaságok vannak a Fenegetlentóban, azt majd meséljék el önök, de most a vonal túlsó végén itt van velem Medek Miklós búvár és búvároktató. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlök minden hallgatót! Azt gondolom, hogy ön a túl leghíresebb búvára, de hogy került. Hát oda? ezek szerint igen. Hát egyrészt kellem földiként, uh -huh. már több mint 50 éve, lakomot és hát a Buda BHG klubnak vagyok a vezetője, és hát ott a helyben ö, sokszor ilyen társadalmi munkában ö, végeztünk különböző tisztítási munkákat, az utóbbi pár évben pedig a, a főkertnek dolgozunk, mégpedig két munkát az egyik, a szökőkutat helyezzük be, majd ősszel tavasszal, és ősszel pedig veszük ki. Valamint van ott egy ilyen mély levegőztető szerkezet, aminek az a célja, hogy ne ö, ö, legyen láposodás a tóba, ne büdösödjön a víz, és hát ennek a karbantartását, időszaki javítását szoktuk végezni. Ez a szerkezet még az, amit a, a, a 80-as években, vagy a 90-as években Igen. bevittek a, a tó közepére, egy e, STOG, hogy hívták az uratakének? Nem, nem, stog, Gép ha gondol, az csak egy alkalommal volt ott másfél évig, és tisztította az eléggé megromlott vízállományt, Értem. és utána azt elvitték, de azután egy másik cég rakott be egy ilyen vízforgató berendezést, aminek az a célja, hogy oxigént vigyen be a vízbe, mert ha oxigén jelenlétében a szerves anyag, akkor humus humusz lesz, agy, iszap, ha pedig nem, akkor meg láb és metán keletkezik. Milyen mély feneket feneketlen túl? Hát feneketlen. Na. Régen a 20 méter körül volt, mert nem tudtak jól mérni, ugye egy darap súly, meg egy zsinórral, de mostanában 4,5 méter a szökőkut alatt, meg van egy ilyen ez a mély berendezés, annak a két végén a 3,5-4 méter. Tehát akkor nem feneketlen, hanem, hanem nem feneketlen. Nem. Igen. Hát viszont nagyon iszapos, mert még egy méter iszap van legalább. Ön hogy talál? A szabad víz alatt. Tehát igen. hogy került oda, amikor 2003-ban, ha jól emlékszem, 2003 volt talán, de minden a 2000-es évek közepén hírulatták a lapok, hogy ön egy nagyobb mennyiségű pénzt, egy nagy összegű pénzes csomagot találta a tóban? Hát igen, ez, ez 11 éve volt. a 11, akkor az 2007? helyeztük be, igen és az, e, akkor még 36%-ot nem felejtem el, tehát biztos, hogy e, korábban, tíz előtt volt, és a szökőkutat helyeztük be, azt az egyik horgász, akkor még horgásztak, mondta, hogy nézem már meg, hogy mi van a, a tóban, mert mindig elakad a zsinórja, ott körülnéztem a feneketlen tavon, ez a körülnézés azt jelenti, hogy, hogy körbe tapogattam azt a fenékrészt, amit ő mondott, mert semmit nem lehetett látni, és ahogy jöttem, mondtam neki, hogy itt van valószínű egy szék, aminek a lába kilók, hát ne dobálja a zsinórját, mert nem tudom kivenni. És ahogy jöttem ki a partra, a part közelbe egy fél méterre, akkor már tisztul egy kicsit a víz. Uh, mert ott ilyen sóderos, kemény a talaj, tehát nincs az a leülepedett, fekete iszap, és ott láttam egy nem odaváló tárgyat. Hát már akkor is több mint 50 éve buvárkodtam, elég sokszor csináltam ilyet, föltűnt egy nem tágy. tárgy, megfogtam, kivettem, ma már el lehet mondani, hogy egy francia kulcsa összefogott pénzkötek volt, polóba becsomagolva, ahogy megfogtam a poló szét is málott, mint kiderült társaimmal, akik ugyan nem látták, de egy ne vetettem, és elvittem a rendőrségre, ott egy kedves ügyeletes rendőrhölgy leszámolta, három gyógy ezer forint volt, és hát azt adtak róla papírt, hogy átvették, majd később ezért jutalmat is kattam. Mi volt az ígéret? A, a pénztől, hát a, a pénzt... az újságé, ami érdekes volt, hogy még haza se értem, a nejemnek nem mondtam, csak este. Mondta, hogy mit találtál már még feneketlen túlban, mert a tévétől akarnak vele riportot csinálni. Na hát aztán másnap mentem a TV-be, akkor az RTL-be. Ugye, akkor nem tilos bemondani ezeket, nem. már volt. És hát akkor elmondtam, hogy hogy történt ez az eset, és akkor ott biztattak, hogy ha egy évig nem jelentkezik a tulajdonos, akkor megkapja a megtaláló. Aztán behívtak egy meghallgatásra, mert ha nem megyek be, akkor előállítanak ismert ilyen szabványszöveg. nem élel mondom, csak jött volt ilyen, és ott jött egy idős nyomozó, mondtam, megnéz magának, hogy ki ez, aki ilyen hülye. Mert a barátaimnak, mikor mondtam, hogy mi van itt, épp foci fejeztük be, most ilyen U70-es válogatott, és a, már U70 éves. Igen. És e, mondták, hogy orvos látott már, gyógyítható. Ja, mert hogy a, Na, a, hát, a futbalozó nem. pajtások nem tudták, hogy ön volt az, aki megtalálta a 3 millió 200 ezer forintot. De... de Azért kérdezték, ja, hogy orvos látott már, hogy, hogy leadtam a pénzt. Igen. Aztán volt több riport, egyszer magyar György ügyvéddel voltunk egy másik alkalommal riporton, és ő mondta, hogy hát ez egy buktató kérdés a ügyvéd jelölteknél, mert a törvény azt mondja, hogy minden elrejtett kincs az államot illeti, és egyharmadáig lehet jutalmazni a megtalálót. Igen. Aztán így. Egy fél év, hát év után, <coughs> nem nézést, el elkaptam egy értesítést, hogy kapok egy millió forintot, aztán adjam meg az ilyen olyan adataimat, mondtam, hogy mi nekem nem kell, hanem utalják át a búvászredségnek, és az APEC elnöke mondta, hogy hát ezzel a pénzzel én csak akkor rendelkezem, ha átveszem, úgyhogy átvettem a pénzt, 640 ezer forintot kaptam a számlámra, másnap át is utaltam a búvár szövetségnek, mert előzetesen mikor meghallgattak a rendőrségen, akkor megmutattak egy olyan kihúzott nevekkel egy jelentkezőt a pénzért, tehát tehát névcímű, nem volt rajta, hogy 100 millió forintot nyert a lotton, és kergették, és ő dobott be 10 milliót, meg ilyenek. Ez jó Mondtam, hangzik. Hogy hát, ez hazugság. <laughs> hát igen, úgyhogy na ennyiben maradtunk, hogy 16-al jelentkeztek érte. <laughs> És mivel lehetett volna? Tehát mi volt a kulcs szó? Mármint a francia kulcs volt a kulcs szó? Hát az, hogy mennyi az összeg, meg hát a francia kulcs, meg hogy pamut nem egy nejlomba volt, mert ilyeneket mondtak. És ezt senki nem tudta? Hát rajtam kívül semmi, még a barátaim sem, mert egy nejlonzacskot kértem, bedobták, abba a víz alatt beleraktam, és úgy vittem a rendőrségre, utána mondtam el nekik. És akkor... Úgy, akkor végül is egy millió forint volt, illetve hát 640 ezer forint volt az ön jutalma? ezer forint volt pontosan, és mondom, ebből egy millió forintot kaptam. Aha, Miért megtaláló és, állam. És perelnie kellett ezért? Vagy ez teljesen uh, normális ügymenetben uh, zajlott, tehát miután a kincs az állami, ezért uh, ön csak az egyharmadált? Hát, a, a, ma, hát a, a, ez a törvény van, hogy bárki, hát Sokan keresnek kincset, ha megtalálják, le kell kötelező leadni az államnak. 20 ezer forintot meghaladó érték az az államot illeti. Értem. a hát, törvény van. Az... De nekem eszembe se jutott, hogy ezt megtartsam. Mikor a rendőrségre bemüntem, Csak csokkolom, jó napot, hoztam egy kis tésztát. Mármint, hogy a fenekesztőból. Nem is igen. tudták, hogy egy, -egy neved óráig tanakodtak, hogy mit csináljanak. Aztán fővette vett a kesszűt, leszámolta Aha. szépen. Milyen pénz, milyen bankjegyek voltak? Voltak. voltak. És a pénznek nincs szaga, egy kicsit a széle olyan szösös volt, de teljesen lehetett volna használni. De hát nekem eszembe se jutott, mert ugye nem tisztességes úton, hogy oda egy ilyen pénz. É. Néhány barátom mondta is, nem félsz attól, hogy megkeresnek. Hát Igen. mondom, akik megkereshetnének, annyira nem üljék, hogy ugye ez a ügyeladta a pénz nincs nála, csak tudunk pénzt visszakapni. Ennyi. Értem? Azóta is rendszeresen jár a fene takarítani? Hogy nem. Két volt kellett kivenni a szökőkutat az Egyesületünk ebb, részben ebből él, hogy különféle munkákat Értem. végzünk. És hát egy kicsit dicsekedhetek is azért, a, ebben az évben is, meg hát az elmúlt 50 év alatt rendszeresen tartunk a 11. keletbe, meg máshol is bemutatókat, gyerekeket, fogyatékosokkal, szombaton megyünk a fogyatékosoknak bemutatott és gyakorlatot tartani, és hát idén ezt egy. Egy ilyen életműdíjjal jutalmazták, mint a tizenegyedik portjáira? Az ennyit hagydítsák egyen. Hogyne, mindenfélek. és volt, úgyhogy úgy, én örülök neki, és hát csináljuk azt, amit kell, és hát ebből részben ebből tartjuk fön az Egyesületünket. Miket szokott találni a feneketlen tóban? Hát a, annak idején ugye volt egy nagy tótisztítás, akkor fegyvereket is találtunk, mondták, hogy jó, akkor álljunk le, aztán majd jönnek ki a tüsszerések. Mm -hmm. hát mondjuk fiúk, mondjuk, hát dolgozunk, hát mi ez egy ilyen lőszerrakat, meg ilyenek, belezettük egy kenyeres e, ládába, kikötöttük a stékhez, aztán folytattuk a munkát, és kérdezték, hogy hol van az a lőszer, meg mit keresnek a vízbe. Hát mondjuk keressük a többi lészert, de azt elvitték, nem vett szemű baj, meg puskát találtunk, ilyen egyéb fegyver maradékot, de igazit, igazit nem. És hát találtam már pénzt is kisebb értékben. Hát megvan, hogy mikor ezer forint volt, vagy 2000 forintos, azt nem adtuk vissza, meg találtunk már aktatáskát igazolványokkal, azt is leadtuk a rendőrségen. Tehát akkor mozgalmas élete van a feneketlen tónak. 1931-ben volt egy gyilkosság, aminek az áldozatát a a Feneketlentóban találták meg. Találtam hát talált egy baleset a feneketlentóban, Ott szoktunk jég alá gyakorolni. Hát az utóbbi időben ember nem fagy be. Illetve csak annyira, hogy nem lehet rámenni a jégre. Halak, vannak, erőt, halak így vannak, így, vannak most a feneketlen túlban? Vannak. Vannak benne is. Vannak benne halak, de mostanában nincs telepítés. Már 5-6 éve nem lehet horgászni, a, nem szabad horgászni a tavon. És vannak halak, aranykárász, meg... Milyen piros, aranyhal. De akkor nem mehetek Egyeltenni. oda pecázni magyarul? Néha rosszul hallom. Hogy akkor nem mehetek oda pecázni. Nem szabad pecázni. Nem most. szabad. És hagyjuk sincsenek már. Eltítenek. Arra még Hogy? emlékszik, amikor hagyjuk voltak a tavon? Hogy ne? Hát van egy kedves ilyen gémünk is, meg rengeteg kacsa van a tavon. Hát aminek Hozzáértők mondják, hogy raknak ilyen kacsahelyettetőt, lehet vásárolni. Hogy, hogy az nem igazán tesz jót a kacsáknak, meg hát a híznek. Igen, ezt szokták mondani. Nagyon szépen köszönöm, Medek Miklós Búvár. Búvároknak hogy elmesélte ezt a történetet a 2000-es évek közepéből. Viszont és gratulálok még, még egyszer egyet, a műsorhoz. Pozitívumom van ezen kívül, hogyha meghagyják a hallgatóim, akkor megváltozik a hozzám való viszonyuk, úgyhogy e, presztízsben sokat jelentett. Úgyhogy köszönöm szépen, én is. Megtisztelő, hogy e, e, itt volt velünk. Viszont hálásra. 2407 953 5 2406 95 arra biztattam a kedves hallgatókat, akik közül nyilván kevesen találtak annyi pénzt a Feneketlentóban vagy a Feneketlentó partján, mint Medek Miklós, hogy meséljék el az ehhez kapcsolódó történetüket. Haló jó napot kívánok! Szervusz Paxi, Béla vagyok. Szervusz Béla, nagyon üdvözöllek! Én a 60-as évekről szeretnék egy pár dolgot elmondani, de jó. Akkor kérlek szépen, még volt tél. Igen. Ez azt jelentette, hogy a jelenlegi, ahol a tenisz, ezek a fedett teniszpályák vannak, akkor is már ott teniszpályák voltak, de még ez a sima, egyszerű, vörös alakos teniszpálya. És télen ez föl döntve vízzel, úgyhogy a, akkor még józsef Attila gimnáziumnak hívták, illetve a Kafka Margit gimnázium, meg az összes környéken az összes gyerek az idejárt, Korcsolyázni. Úgyhogy ez egy óriási nagy élmény volt. Láttam képeket egész erről. Egész délutántól estig, késő estig ott korcsolyáztunk. Hát a környék, ugye, renget, abban az időben a környéken rengeteg gyerek lakott. Ott volt általános iskola, bocskai, akkor volt ez a két gimnázium, ott volt a Kertészeti Egyetem, tehát Igen. ez egy úgymond nagyon gyerekes környék volt. Úgyhogy fantasztikus élmény volt. És mivel tél volt, tehát abban az időben még voltak telek, úgyhogy a feneketlentó tavon is ott ritkábban, de még ott is lehetett uh, korcsajázni. Azt néztem a Budapest régi a képeken, volt, Facebook de... csoportban, hogy mert ott azon tanakodtak éppen tegnap, hogy azon a képen, amin a, a és a háttérben ott van a, a gimnázium, a Imre gimnázium, hogy vajon Igen. hol lehet az, és akkor valaki beírta azt, hogy vélhetően hogy a teniszpályák voltak. Nem tudom. A teniszpályákat, tehát a mostani fedett uh -huh. teniszpályák helyén volt a vörössalakos teniszpálya, és az lett fölöntve. Egyébként abban az időben, tehát a 50-es, 60-as években gyakorlatilag Budapesten ezek a vörös-salakos teniszpályák voltak szinte mindig fölöntve Aha. vízzel, és tehát ez Budapesten mindenhol volt, tehát én lörincen is laktam abban az időben, tehát itt is a, a, teniszpálya, a teniszpálya volt fölöntve vízzel, úgyhogy ott lehetett vidáman korcsolyázni a környékbeli gyerekeknek. Tehát akkor ez volt a, ez volt a normális, ez volt abban az időben a jégpálya. Mert most a később, hallgatlak, hallgatlak semmi? Ennyit, tehát ennyit nem, akartam ezzel nem. kapcsolatosan mondani. Tehát a, a Feneket tavon van, lehetett korcsiázni. Illetve ugye ott volt a park színpad, ott viszont, amikor jó műsorok voltak, hát a fiatalok, úgymond a kerítéskapitányságon keresztül tudtuk, tudtunk részt venni az előadásokon. Voltak állandó fellépője a Budai Parkszínpadnak? Kik játszottak ott? Emlékszel rá? Nem, nem, nem. Nem, nem volt rendszeres, nem volt a, hát ez a 60-as évek végéről tudok beszélni, mert akkor, akkor laktam ott. Uh -huh. Nem volt rendszeres előadás, tehát az alkalomszerűen volt, ugye az is időjáráshoz volt kötve, ugye mert nyitott volt, csillagoség volt a teteje neki. Értem. A mellette lévő étterem, az viszont az egy nagyon felkapott étterem volt azon a környéken, a nevire már nem emlékszem, ha meg az anyám is dolgozott ott felszolgálóként, úgyhogy minden tudom, hogy az egy nagyon felkapott és drága terem volt. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Oké. Okay. Viszont hallásra. Szóval 24 3, illetve 24 06 3, a kedves hallgatókat, hogy keressenek az emlékeik között, ami mondjuk a feneketlen Lentóhoz kapcsolódik, vagy a hozzá kapcsolódó park színpadhoz. Haló jó napot kívánok! Szervusz, Robi Szigeti Liza vagyok, de most már a 15. kerületből. Szervusz. Azt szeretném mondani, hogy valamikor a 70-es évek végén a fiam alsós volt, a mexikai táncegyüttes volt a szabadtéri színpadon, és egy férfi táncolta a szarvas legendát, és egy macska végig szaladta a, a, a színpadon, a óriási röhögés volt. Aha. De látom, hogy, hogy annyira nagy nevetés volt, hogy még mindig nevetsz rajta. Igen, igen, mert annyira érdekes volt, és mindenki elkezdett tapsolni, még a, még a és a, a férfi is kiesett a szerepből. Szép történet. Igen. Köszönöm szépen. Szervusz. a szervusz. 24 07 3, 25, 24 06 az anno Budapest ma a feneketlen tó partján jár, a feneketlen tóban is egy kicsit lubickol, hát a befagyott feneketlen tavon korcsolyázik, és annak járunk utána, hogy milyen történetek kapcsolódnak ehhez a helyhez, és hát meséltem önöknek, hogy Kardos József, rendszeres segítünk, több cikket is előhalászott nekem, többek között 1931-ből is, amikor volt a egy gyilkossága, amelynek az áldozatát, a feldarabolt áldozatát a Lágymányosi találták meg. És aztán persze rengeteg cikk foglalkozik azzal a 70-es, 80-as években, hogy hogyan és miképp károsodott a feneketlen tó vize, illetve milyen e, eszközöket találtak ki annak érdekében, hogy, hogy megtisztítsák valahol. Az is kiderül a leírásokból, többek között dr. Fogarasi László a feneketlen tó haldoklása című e, művéből, hogy valamikor még egy kis ér, hogy idézzem a cikket pontosan, egy kis ér sietett bele a Gellért hegyről a feneketlen és aztán ez elapot, A feneketlen vizében vízében két méter széles növényöbb nagyobb részt nád, kisebb részt keskenylevelű gyékény gyökerüket, 20-40 cm átmérő, gombolyakszerű maszat növibe. Ezek a gombolyak a is lebegnek, és a kisebb, nagyobb megszakítással a bizalti növényzet övét alkotják, amely elpusztul, ha a víz hőmérséklete nyáron tartósan 20 fok fölé emelkedik. A fonadékban kerekes férgek élnek, és a, többi, és a többi. Tehát voltak ilyen tudományos cikkek is, amiket olvastunk. A lágymásító csak a fővárosiaknak szól. Az is kiderül egy írásból, hogy a lágymányos elnevezést Jovanovics Pál könyvében oldják fel, majd elmesélem, hogy mi, hogyan. Haló. Haló, halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Füzes Gábor vagyok, és elnézést kérek, lehet, hogy néha rosszul ért, de vége volt mostanulok újra beszélni. Semmi baj nincs a hangjával, hallom. Értem. Én annyit szeretnék elmesélni, hogy a Kosztolányi négyben abban, aminek a föld szintjén élt, volt egy volt, tehát Igen. annak a háznak az ötödik emeletén lakott Botterézi és Kalmár András, a tévérendező. Értem. Feleségem is abban a házban nevelkedett, és hát amikor összeházasodtunk, akkor elég sokat jártunk oda, és mindig fölmentünk Kalmárékhoz, mert az ő, ablak, az ő ablakukból, ha nem is, Kerítés szinten, de simán lehetett minden műsort nézni a park színpadon. Ja. És sőt, itt is voltak, a gyerekeim ott tanultak meg járni később. Szóval nekem ez az emlékem, a vendéglőt pedig park étteremnek hívták. Park hívták, hívták igen. Ar arra emlékeztem, hogy, hogy talán egyszer jártam ott, vagy, vagy, vagy kétszer Ernyei Béla. Indított egyszer egy tó a magyar televízióban, amiben én voltam, azt hiszem a, a rendező asszisztens, és Ernyei Bélával dolgoztunk, ott, ott volt a fölvételen. Arra emlékszem, amikor kínáltak a emi közvetítő Igen, az, az, az lehetséges, hogy volt ilyen. Köszönöm, Köszönöm szépen, Füzes úr! Minden jót kívánok! Viszontlátásra! hallásra. És jut eszembe, hogy múltkor arra futottam, és és a műveket hallottam játszani a park színpadon. Írtam is egy sms a közelben lakó barátomnak, Nádori Péternek, hogy remélem, hogy ő az ablakból élvezi az edd a hangversenyt, de kiderült, hogy akkor éppen távol volt, úgyhogy nem hallotta csak én, mert hogy volt valami ilyesmi Színpadon. Szóval 2407 szóval 2406 hírek következnek itt a klub utána folytatódik az Annu Budapest, amely ma a Feneketlen Tóban, a Feneketlen Tó partján. Nem, jaj, ne indíts már el most a reptért. hát nem reptér, hanem, hanem Feneketlen Tó. Próbált meg ezt felénekelni, Dani. Ne zavarjuk most össze a kedves hallgatókat. Szóval, hogy, hogy meséljék el, hogy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 Kedves hallgatók, ez itt a Klubrádióban az Annó Budapest, az önök a lázatos narrátorával, Punksnöded Miklóssal. A mai Annóban a feneketlen tó a téma. Ezzel kapcsolatban várjuk a telefonjaikat a 24 vagy a 24 06 most számon. Néhány SMS-t írtak a hallgatók. Az újből a televízió dokumentum filmje a el a, a YouTube-on. A búvár, aki kincset lelt a fejneket lentóban, azt nem láttam. Egy másik hallgató megjegyezte, hogy tanultam más vállalkozó végzetes balesete is a tónál történt. Igen, erről hallottam meg, meg tudtam is, meg ma reggel, amikor beszélgettem Dési úrral, akkor ő is szóba hozta ezt, hogy talán megérte egy könyvelőt, ott valóban egy születésnapi napi parti volt, ahol ahol nem tudom, hogy bungee jumping voltak, vagy, vagy mit csináltak, de minden esetre egy darú így őket, és aztán kiesett egy ketrecből a Sztono más és akkor érte a baleset, Na de, most jönnek a hallgatók, csak nekem közben át kell szaladnom a másik stúdióba, úgyhogy hát a feneketlen túl körül azt hiszem olyan mondjam, 236 os méteres futópálya van, most megpróbálom azt lefutni. Uh, gyors, mint a sors, 24 halló, jó napot kívánok! Haló, haló! Készcsukom adásban tetszik lenni? Ja, na no, már én, én már azt hittem, hogy adásban vagyok. Szóval 51 és 54 között laktam a Kapá a tasvező utcába, szembe a tűzoltókkal. Igen. A, nem tudom, hogy ott vannak-e még. Ott van -e még a tűzoltók. A tűzoltóság szerintem még ott van, igen, igen. Hát az, az emlékeim odáig mentek, hogy hát elég kínos volt, amikor azok éjjel megszólaltak. De akkor ez az egész környék úgy nézett ki, hogy a Bocskai úton mi voltunk az utolsó ház, és, és szembe a, a, a, a és utána a villányi útig Préri volt. Asta. Haló. A, a, a, a, ott született a lányom, és ott tologattam ugye a kocsiba, és a, a tavat, a, a, a, a, azt meg se lehetett közelíteni. Azt nem lehetett megközelíteni, és akkor ott nem volt egy park, tudtuk, hogy ott van a tó, de a közelében nem lehetett menni, mert ott minden volt. Tehát nem volt még kiépített partja magyarul? Nem, nem volt egy park, uh -huh. nem volt, egy teljesen el volt vadulva. Értem. Szóval azt mondom, hogy nem lehetett megközelíteni a, a tavat. Értem. É, és, és az egész, hát amit most én eddig így hallottam, uh -huh. hogy színpad, meg nem tudom én micsoda, hát az ne, nekem is egy újdonság. Szóval 54-ig onnan préri volt, és a tavat nem lehetett megközelíteni. Hát ez nem túl sok, amit és a tűzoltószer. Tehát ennyi emlékem van a, az egész térről. Nagyon szépen, köszönöm. Én azt gondoltam, hogy az 50-es éve már azért csak kellett, hogy legyen ott valami, mert aztán... Jó, ugye... most szólalom, úgyhogy most azt hiszem, hogy befejeztük, ugye? Igen, köszönöm szépen. I I jó, viszont hallásra. Haló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Kriszti vagyok. És pont itt ülök a feneketlen tónál egy padon. Még reggel hallottam, hogy lesz a Tóron műsor, és akkor erre volt dolgom, úgyhogy ide leültem, hogyha ha bekerülök, akkor én nem tudjak beszélni. Hát akkor egy Zóval, igen. Ő... Akkor most mindenféleképp jelentsen, hogy mi történik most a feneketlen tónál. Hát a legérdekesebb a kacsák, ahogy úszkálnak <gül> egy ilyen stég alatt. Most egyébként azt nem néztem meg, hogy a teknősök kint ücsörögnek el, de azt tudom, hogy, és ez még nem reklám helye, de Tudom, hogy sokan csinálták azt, hogy ha megunták az ékszerteknőst, akkor ide kihozták őket, és akkor ilyen usadék fákon, gyökereken ott napoztak nyáron, de ezt most nem tudom, hogy most is csinálják-e mert... ez, ez így van, Én? ez már a 70-es, 80-as évben is probléma volt, és igazából az volt a probléma ezekkel az égszerteknősökkel, hogy olyan olyan kórokozókat hordoznak, olyan baktériumok vannak ezekbe a teknősökben, amelyek az egyébként ott élő és őshonosnak nevezhető mocsári teknősöket veszélyeztetik. És ezért volt az, hogy az állatkert gyakran tartott, vagy évente egyszer-kétszer egy úgynevezett lehalászást, amikor összeszedték azokat a teknősöket, amelyek ott csapatták a a feneketlen túlnál, és elvitték őket az állatkertbe, ahol aztán, mit tudom én, egy idei karanténban voltak, és aztán belekerültek, amelyik nem voltak fertőzőek, bekerültek oda az állatkerti tóba. nagy túlba. Igen. igen, igen. Hát, a, ami történet, tehát én ezzel kapcsolatban tudok, hogy egy családapa ö, akar teknős, de nem merte bevallani a feleségének, és akkor bújtatta őket, ott a házban volt sok növény, Aha. és akkor pár napig, vagy nem tudom mennyi idő, amíg kiderült, hogy, hogy bújtatja a teknősöket, és akkor hát nyilván az lett a vége, hogy az anyuka azt mondta, hogy már pedig innen mennek a teknősök, mit csináljunk velük, és akkor ide kilakták a öneketlen De ezt a fertőzéses részét nem tudtam. Hogy így van. Tulajdonképpen én azért telefonáltam, mert szintén állatokkal kapcsolatos, amit el szerettem volna mesélni, illetve az anyukámmal kapcsolatos. Úgy indult, hogy iskolás koromban hallottam a rádióban, hogy etessük a madarakat télen. Hát kitaláltam akkor, hogy kiakom a konyhaablakba, panelházról beszélünk. A műanyag flakont, tele talál sajt, amiket mondtak. De én is titkoltam, mint a teklősős apuka, de hát gyorsan lebukta, mivel hogy a madarak gyorsan rátaláltak ugye, erre az etetőre, Igen. és akkor nem tiltották, hanem az egész család örvendezve vette ezt. És akkor már ugye hát inkább szoci került ebbe az etetőbe, éveken át néztik, hogy zuhanó repülésbe berepülnek az etetőbe, vissza a fára, megeszik, kiköpik a magot, újra zuhanó repülés. Aztán anyukám úgy gondolta, hogy hát akkor már etessük a galambokat is, meg verebeket is, úgyhogy a földre is elkezdett kiszórni a házköré. De ezt is kevésnek találta, ahogy ment dolgozni, egy ilyen játszótér, zöld, parkos rész, ott is éhesek a madarak. Te jó istem oda is szort, mert szotít Igen. mindenféle madárnak mindent. De aztán ö, új munkahelyre került, és keresztül kellett mennie a feleketlen tónál. Igen és akkor azt mondta, hogy hát itt is éhesek a madarak, és kihozott ide több ilyen kivágott műanyagflakont, felakaszgatta a fára, és hát minden nap óriási nagy lakomák voltak, mert hát itt ugye ez fás terület, Igen. szóval itt, itt itt nagyon nagy mennyiségben fogyott. Egyszer csak azt vette észre, hogy mások is elkezdtek csatlakozni, és elkezdték tölteni ezeket az etetőket. Úgyhogy volt utánpótlás, délutáni utánpótlás is a madaraknak, de aztán képzelje el, hogy anyukám azt mondta, hogy hát ezek a madarak szomjasak is, hozok nekik vizet. És én kis tálkákban hozok nekik vizet, igaz, hogy itt a tó, de mindegy. És <gül> <gül> hát ez viszont már nem sikerült olyan jól, mert a kutyások közül valaki rászólt, hogy ne rakjunk ki vizet, mert a kutyák föl lefekelik és egy idő után megkiszúrták már a tálkát, és kifolyt belőlük a víz. És ez számomra egyébként azért volt ilyen szomorú a történet, mert anyukám annyira kedvesen, annyira lelkesen hozta a vizet kis üvegcsébe, a Pocit minden, és akkor, hogy ez, ez lett a vége, hogy kifúrták a, a vízes tákát a madaraknak nem volt szép a kutyásoktól. Mert azt mondtam volna, hogy ha a galambokat tetteti az anyukája, az sem helyes, mert, mert a vadgalambokat nehetesse az ember a városban, hiszen fertőző betegséget terjesztenek. Hát terjesztene. ez már régi történet, ez akkor még nem így volt. Köszönöm Igen. szépen, hogy elmesélte ezt. Nagyon szívesen én köszönöm. Viszont hallásra. Viszont hallás. 24 07 95 3, 24 95 feneket lentú a madarak és a kutyák, a mai téma. Haló! Szia, Szala István vagyok. Szervusz István, üdvözöllek. Következő egy nagyon régi és szerelmi történet, amit napig bánok, hogy ott egyszer találkoztam egy ifjú hölgyel, akivel korábban voltak kapcsolataim, és utána ott jött össze egy olyan kérdés, hogy most akkor újra kezdjük el azt, ami régen volt. És hát, ö, én voltam, mondja, hogy is mondjam, ilyen nagyképű, meg ilyen nagyartó ember, hogy ha egyszer engem te ha el, ha most nem akarok még egyszer veled beszélgetni. És sétálgattunk ö, körbe, körbe, körbe, vagy uh -huh. négy-öt kört csináltunk, és az tört ki, hogy tényleg én... Ezt az ifjú hölgyet, ahogy szokták mondani, elküldtem, hogy akkor most akkor hagyjuk egymást békén. Lepattintott a, a szegény meg... és, és figyelj, ezt mai napig bánom egyébként. Jó, hát a, a, a férfi önfejűség, a hülyeség, az önhítség, és a nagyképűség, igen, és a majomkodás, igen, igen. az mind-mind igen, az jellemző igen, rá. Igen, tehát, tehát ez, ez történt. Aztán a másik... Reméltem, a hogy valami gyűrű bedobás a, a tóba is volt, de hát így is jó. Nem volt gyűrű bedobás, nem volt semmi ilyen, csak egyszerűen amikor a hölgy visszajött, hogy akkor ő most szívesen lenne eh. a barátném, akkor repasztítottam, hogy te mondtad. Igen, igen. Én öntörvény dolog. A másik, ami nagyon uh, kedves emléken, hogy én sokat jártam a uh, vérrátóba, ott volt nem vesztve tőle ilyen uh, transzfúziós És amikor uh, kijöttem, én három órát ilyen uh, két oldal tűvel, két uh, vénámban, és azt uh, vették, ahogy is hívják, a, uh, a uh, vérlemezkéket tőlem. Igen. Eh, valakinek, aki, hogy mondjam, hát nagyon rászorult arra, hogy kapjam ilyesmit. Eh, onnan, eh, én, amikor eljöttem, mindig leültem, és mindig nézelőttem, és eh, fölépültem egy piciket, hogy csináltam valami jót, és eh, nagyon kellemes volt az ülni és nézni azt a szép nyugodt vizet. Igen. És, és voltak a kacsák, amiket nem tudom, te láttál-e, hogy ott vannak? Hát azt gondolom, hogy nyilván láttam, de, de igazából nem szoktam a kacsákat megfigyelni. Aha, aha. nem, de ott volt a kacsák is, én nem etettem őket, de láttam, hogy vannak, hogy jönnek kacsákat etetni, de piszak jó volt ott ücsörögni. Értem. És tudod, amikor az ember úgy adott, mit tudom én, mit tudom, három deszivért, igen. Meg vérlemezkét, meg ilyesmit, az ember picit fáradt volt. És jó volt az ülni és nézelődni. Szép történet ez, Adjam mindenki vért, azt tudnám mondani. Igen, tehát, és aki tudja, azt csinálja. Én több mint százszoros véradó vagyok, vagy voltam, most már nem tehetem meg, mert túl vagyok egy bizonyos életkorom. Igen. De sok jó volt ezt csinálni, csak ülni, és arra gondolni, hogy valakinek most, hát e e e talán meg nem az életét, hogy valami ilyesmi. És biztos, hogy nagyon szép, nagyon szép, hogy nagyon jó volt ezt e ott látni, és e a természetet nézni. Köszönöm szépen, István, hogy elmesélted ezt. Na, oké, na, ennyi, szia. Viszont a szervusz. Persze, vannak nekem emlékeim, hiszen én ott laktam a közelben, a Tornavár utcában, és a, a buszgarázs is ott volt, és rengeteget bókláztam én azon a környéken. Valamikor egy hallgató jegyezte meg, hívott fel bennünket, hogy 1962-ben már ki volt épülve a környék, minél itt az egyik kedves hallgató arról beszélt, hogy az 50-es években még mennyire üres volt a feneketlen túl környéke, de hogy máskor milyen volt, az ki a következő telefonból. Haló jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Kezdi hallgatom. Igen. Hát nekem nagyon sok emléken van ott a tó és környékel. A József Attila gimnázium főső emeletén általás is iskola is működött. A 60-as évek, pontosan nem tudom, hogy mikortól, de hogy 67-68-ban még biztos. És a parkéterembe jártunk, mint iskolások ebédelni. Tehát be lehetett odafizetni. Menza. És akkor, ami a kornak az érdekessége, olyan kis tálcán kis plépóharakba hozta a pincéra a levest, és úgy öntötte bele a tányérünkbe, ez olyan örök emlék. Ez a parkétteremes emlék, aztán sokat sétálgattunk a tó körül a barátnőimmel, akkor még egyéb, ha mi is jártunk természetesen korcsolyázni, akkor a parkba lehetett jókat hintázni, és még ami ilyen sport emlék az, hogy nem volt a templom és a József Attila gimnázium mellett a fehér magas épület, hanem ott egy szánkózódom volt, úgyhogy ott is szánkózhattak a gyerekek, ami szintén a jó pofa volt. Aztán euh, még egy nagyon érdekes dolgot említenék meg, hogy a parkéttermen kívül még a Borostyán étterem, ami szintén megérne egy misét, mert egy csodálatos hely volt, szóval, ha azt úgy körbejárhatnánk egy valamilyen alkalommal, az is érdekes hely volt. Hol volt a Borostyán a étterem? A borostyán étterem a Bartók Béla -uttal. Nemlékeztem nem rá, vagy nem tudom, hogy hol volt, de majd lehet, hogy ö, utána ott járok. ott lett egy bukarest étterem az aljában, és egy ilyen nagy csempházat építettek a borostyár terem helyét. De hát egy csuda érdekes, egy étterem volt, mert hogy ö, fák voltak a, a, az épületben valahol, és kis, kis szobácskák körülölelték ezeket a fákatszal csuda érdekes építmény volt, hogyha valakinek van még emléke erről, is beszélgethetnénk egyszer. És... A sportszálló van még a közelben, ott a feneketlen túl melletti park mellett, Igen. és ott voltak, amikor mi általános iskolások voltunk, ott a pálucai fiúknak a finis szereplői ott szálltak meg, és hát mi, mint általános iskolások rohantunk délutának is ütőinkkel, és tollas labdáztunk velük, és ha jól emlékszem, még a parkba is átmentünk hintázni, úgyhogy ilyen emlékem is van erről a helyről. Nagyon szépen, köszönöm hogy elmesélte ezt. Minden jó. Kész viszont hallásra. Viszont hallásra. Nagyon jó gyerekjátszótér volt egyébként a Feneketlen tópartján. Mi Pestről jártunk át oda autóval három gyerekkel a hónunk alatt játszani. Ilyen nagyon jó ilyen, ilyen mászókák voltak meg minden, de hát ez, ez is már a múlt ködébe vész, hiszen ez legalább 10-15 évvel ezelőtt kellett, hogy történjen. halójnapot napot kívánok! Szervusz, Herendi Péter vagyok! Szervusz Péter, üdvözöllek! É. Nagyon sok emlékem van a, a feneketlent és környékéről, én ott nőttem fel. Amiről szeretnék beszélni az egy dolog, hogy a Szent Imre templomban ugye ez a templomban 70-től 74-ig ez Ugye akkor gimnázisták voltunk másodiktól ugye negyedikig, és senki nem zavart minket abba, hogy mi ott jól érezzük magunkat, volt egy, egy fantasztikus atya, a Ruppert János atya, ő már sajnos nem élt, és ő fogta össze a fiatalokat, és egy, pár évvel ezelőtt, ha jól emlékszem akkor 2005-ben, nem, nem 2014-ben, bocsánat, 2014-ben volt egy, egy 40 éves megemlékezés, Igen. és újra összeállt a banda, és azok a Fiatal lányok és fiúk, akik a kórusba voltak, ők is el tudtak jönni. Tehát egy 40 éves barátság és, és, és, és, és ismerettség alakult ki és abba a gárdában, ami a Szent Imrébe volt, és nagyon a zenéltünk, természetesen saját misénk volt. Ha volna egy, mert lehet, hogy vannak olyan hallgatók, ez egy fiatalos műsorsávid itt délután 3 és négy között, az olyan hallgató, aki nem tudja, hogy mi az a bítmise, akkor azt mit mondanánk neki? Hát, a, Tehát itt van ugye, például a, a Dani, nem tudja, hogy mi a bítmise. Igen, a, hát a katolikus liturgiának vannak zenés részei, amelyek mindig állandóak. Hát a Mária jó anyán kérünk, hogy nézerák ómért. Júlián. Szánktusz, yeah. mi atyán, stb. Uh -huh. És ezekre, a, ezekre a, a standard szövegekre, hogy így mondjam most kicsit profánul hangzik, hogy szövegek, tehát ezekre az egyházi versekre, a barátaim, elsősorban Ádám és Gellér, ők írtak zenét. saját zenét. És a, a, a mai nap, hogy is megvan Kotában, éppen, hogy elértel, terveztük a közelmúltban, hogy jövőre stúdióba vonulunk, és fölveszünk ezt a misét, amit, amit hát most, kicsit nagyképű nagy képű nekem írt a drága barátom, és ezeket a dalokat szépen fölveszük eredeti felállásban. Gázos volt, Én? beat misére járni egy gyereknek? É, hát. Most mondtam, hogy én kisztag voltam mellette, és sen, senkit nem zavar. Tehát euh, tudták azt, hogy én kisztag vagyok, tudták azt, hogy templomba járok. Euh, az égvilágom. Volt ilyen tanárom, akivel a templomba találkoztam. És senki, senki nem befolyásolt ezt a dolgot, nem volt tiltva, be se hívtak, semmi édesapám pártag volt, ez se befolyásolt semmit. Tehát egy, éltük a magunk életét, és egy nagyon-nagyon jó közösség jött össze, a Szent Imrében. Ott voltunk vasárnap délelőtt, előtt a misén, Muzsikáltunk, és utána természetesen, hát aztán a b révént révén é, zenekar is létrejött. A Chicken Fader együttes, a Csirketoll együttes, Aha. amely éveken keresztül muzikált és még ugye van egy emlékem, hogy a, a hát ugye a nagyzenészek mit csinálnak, hát fényképeket csinálnak a zenekarról, és mi volt a háttér? A feneketlentók Aha. az egyik háttér. Úgyhogy voltak szép emlékeim. A park étteremben egyébként a lővéremnek az esküvői ebédje volt, igen, eb ebédje volt, és még az előző telefonáló mondta a borostyán A igen. Lágyványosi és a Bartobéla sarkán volt, a nagy borostyán és a kis borostyán az pedig a Kende utcával szembe az most is megvan a kis borostyán. nem tudom most, mi azt hiszem az a, ugyanaz a neve, de erre most nem. nem Igen, és nagyon fontos nem... dologra emlékeztetett a kedves hallgató, amire már én sem pedig ezt valamikor tanultuk, hogy. Hát a, vagy, hogy valóban a, csészében hozták ki. A, a ott élő zene volt. Aha. Csircskalában az ilyen seprűvel dobolt a dobos. Dobseprő. Dobsepű, a, a, mi úgy hívtuk, a Csírkelám. Nagyon jól főztek, nekem ott be is volt fizetve ilyen e, ebéd, tehát tudtuk azt, Érzelen. hogy nagyon jól főznek. Az egyik átos iskolai az anyukája volt a Kenyeres Néni, és hát így mindig üdvözöltük egymást nagy szeretettel. Köszönöm, és van egy említett park színpadról, Igen? hogy az első LGT koncerten ott voltam, Igen? és a Powers Start nevű csodálatos kelet-német NDK-s féngépezőgépemmel olyan húzális felvételeket készítettem az LGT-ről, mai napig is megvannak. Ugye eredeti felállásban volt még a Lauchs A, a, a, a igen, igen. Úgyhogy nagyon sok szép emlékem fűződik hozzá. Valamelyik nap sétáltam arra, és örömmel tapasztaltam, hogy futópálya van igen, a igen. tó körül ami egy nagyon klassz dolog, sajnos én most nem, nem futhatok, de ez majd egy másik történet. Köszönöm szépen, Péter. Okay. Viszont hallási minden jót kívánok. Csáó, csáó. Haló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Ön van hadásban. Tókosi Babert vagyok. Készcsó. Hallgatom. Szeretem. Igen, kérem, fürdőzéssel kapcsolatban. Feneketlen Tavi fürdőzés. Volt ilyen? Nem tudom, hogy feneketlen el... Tavi fürdőzés. Nem, nem hangzott még el. Hogy elhangzott-e hozzá hasonló? Gyermekem édesapja a József Attila gimnáziumba járt, ugyan ők csak fatillának nevezték akkoriban, és nagyon sokszor esti szakkör és legkülönbözőbb összejövetelek után. Én csak hallomásból tudom, hogy belemerészkedtek a feneketlen különböző pontjain egy-egy esti csillagfényes fürdőzése. Sosok. Ezt én nem láthattam, csak hallottam tőlük, hiszen akkor én még szabócsba éltem, ám egy mód felett kínos feneketlen tavi fürdőzésüknek tanúja voltam. Elég drága a hely volt, tehát nem voltunk mi a tóérteremben mindennapos vendégek. De gyanítom, hogy kétharmadik éves házasság évfordulón körül lehetett, amikor beültünk. Én soha nem kértem nélk napot, mert mindig ugyanazt tettem rántod gomba a tartárral, és ez volt az örökös címpontom. Szilvian kiment, hogy rágyújt. Igen. Majd meghozták az ételt, és én ott ültem egyedül, most már kívül zavarban. Egy jó háromnegyed óra múlva <coughs> üzenetet kaptam hogy száradjak át a kapitány kapitáncságra, és váltsam ki a férjem, aki meglehetősen kevés öltözetben. ott csücsült. Úgyhogy <tos> úgy döntött, hogy tűrnék egyet, és lekapcsolták az ottani járőrök, Úgyhogy nekem jutott az a szerep, hogy személyi igazolványával kiválthattam, és a feneketlen tó környékén elmagyarázva általa, hogy hol hagyta a ruháit, utána vittem. De a nagyságos úrnak hogy jutott eszébe az, hogy beleugorjon a vízbe ebéd hmm. helyett? Mint kiderült, ők már iskoláskorúban átmentek eszénként, és úztak a feneketlen Na jó, de hát magával ment ebédelni. Igen, kérem, de mivel én akkoriban nem fányoztam, az egy megszokott dolog volt, hogy jó, asszony, kimegyek, rágyújtok még a pincér hozzá a következő fogást. <hállt> hát ez nagyon rossz ízűre sikeredett, ő már nem él velünk, 99-ben meghalt. De ahogy a feleketentóról hallottam, az első dolog, ami eszembe jutott, hogy igen, kérem, már a zsombolyán a papitányság sincs ott. Nincs. Viszont hallottam egy címszót Csirkeláb, Andorberűvel. Igen. Emlékezve az előző. Igen, igen, igen, igen, Hertelendi Péter úr. Viszont a tóhétteremben volt lehetőség arra, hogy nem újházítjuk leves, hanem zöldség. Leves zöldséget lehetett rendelni. Értem. Egy tálon hozták ki, abban volt karaláb és árgalépa, és én mindig súgtam a pincérnek, hogy és jöhet rá egy-két cirkeláb. Jó étvágyat kívánok! Köszönöm szépen! Vége van a műsornak, el kell, hogy köszönjük! Én köszönjel. köszönöm, hogy viszont hallásra! Csirke láb, zöldséggel, eh, Annó Budapest, eh, Punksnadett Mikróssal. Köszönöm szépen Árva Brigitának, Kemény Denenak és Kovács Zsrának a segítséget. Egy hét múlva lesz Annó Budapest újra, ha is úgy akarja. Most én Bolgár György. Ön viszont hallásra!